19 травня 2021 року Марія та Барбара п'ють каву у вітальні. Олівія, побоюючись аритмії, котра спостерігається в неї кілька останніх років, п'є холодний чай без кофеїну. Олівія розповідає Барбарі, що може очікувати на неї попереду у зв'язку з Бендлі. Вона не така рішуча, як зазвичай. Барбару дещо це непокоїть але слова Олівії виразні, різкі та актуальні. Вони затягують шоу, ніби це один із тих телевізійних конкурсів, як от Танці зі зірками, а не поетична нагорода, котра майже нікого не цікавить. Приблизно в середині червня шорт буде скорочено до 10 претендентів. У середині липня оголосять п'ятірку фіналістів. Переможця буде оголошено з полегшенням і відповідними фанфарами ще приблизно за місяць. Тобто не раніше серпня? Я ж кажу, вони це навмисне затягують. Але від тебе принаймні більше не вимагатимуть надсилати вірші, що добре. Виправ, якщо я помиляюся, але мені здається, що твоя шухляда майже спорожніла. Останні два вірші здалися мені, вибач, дещо вимушеними. Можливо. Барбара усвідомлює, що так і є. Коли вона їх писала, то не могла позбавитися відчуття, що штовхає мотузку, замість тягнути. Дозволяється надіслати ще кілька. Розпливчастий термін, який організатори використали з невідомою метою, але я порадила б не робити цього. Ти надіслала найкраще, згодна? Так. Вам час відпочити, Олівія, каже Марі. Ви втомилися, це видно по обличчі та чутно у голосі. Для Барбари Олівія завжди виглядає втомленою, лише очі залишаються лютими. Але Марі бачить краще і знає більше. Це її робота. Вона має ліцензію медсестри і працює з Олівією майже вісім років. Олівія піднімає руку, не дивлячись на опікунку. На її долоні майже не залишилося ліній, як у дитини. Думає Барбара, якщо ти проходиш до останньої п'ятірки, від тебе вимагатимуть поетичної декларації, своєрідний есей, ти читала на вебсайті, так? Барбара бачила повідомлення про декларацію, але не вчитувалася, бо навіть не сподівалася, що пройде у наступний тур. Але згадка про вебсайт Премії Пенлі породжує ідею, яка мала б завітати їй до голови раніше. Чи імена 15 фіналістів опубліковано на сайті? Не знаю, але думаю, що так. Марі? Марі вже тримає телефон в руках і, напевне, сайт премії Пенлі у закладках, бо за кілька секунд відповідає на запитання Барбара. Так опубліковано. Блін, каже Барбара. Ви все ще маєте намір розберігати таємницю? запитує Марі. Дійти до цього етапу це вже неабияке досягнення, Барб. Ну, я думала, принаймні поки Джером не підпише контракт, здається, Кіт виліз із торби, га. Олівія сміється. Давайте залишатися реалістами. Премія Пенлі навряд чи є матеріалом для Нью-Йорк Таймс або екстрених новин на CNN. Я думаю, що цю сторінку регулярно відвідують самі лише фіналісти, ну, ще їхні друзі та родичі, можливо, один два улюблені вчителі. Але для широкого світу премії не існує. Якщо уявити, що проза – це велике місто, то ті, хто читають і пишуть вірші – бідні родичі, які мешкають у халупі біля залізничної колії. Про твій секрет ніхто не дізнається. Повернемося до есею, якщо ти не проти. Вона тягнеться, щоб поставити склянку холодного чаю на край столу, але не дотягується, і чашка падає. Марі ловить її. Звичайно, відповідає Барбара, але дуже коротко прошу, вам краще відпочити. Марій схвально киває. Твоє бачення мети поезії, не більше за 500 слів, може статися таке, що коли оголосять фіналістів, ти опинишся поза конкурсом, а тому не потрібно писати про те, чому ти робиш те, що робиш, але подумати про це все одно не завадить. Зробиш це? Так. Хоча Барбара не має поняття, як викласти на папері те, про що вони так багато розмовляли, що Барбара увібрала в себе і була такою щасливою, коли почула, що те, що вона робить, важлива серйозна справа, але як викласти на двох чи трьох сторінках найважливіше, коли важливим, чи навіть життєво важливим, здається, буквально все. Ви допоможете мені, правда? Цього разу – ні, впевнено відказує Олівія. Усе, що має стосунок до твоєї роботи, повинно виходити з твого власного серця та мозку. Ясно? Ясно. Ну і добре. Серце, розум. Закриємо тему. А тепер скажи, ти читаєш прозу? Може, до Білого моря? Олів'ї, досить, благає Марі. Будь ласка. Рука піднімається знову. Вже прочитала. А зараз читаю кривавий меридіан Кормака Маккарті. О, темна штука, повінь жаху, але книга сповнена пророцтв. А ще читаю каталепсію професора Кастро, того, який викладав тут. Олівія сміється. Він не професор, але як учитель незрівнянний. Гей, я тобі казала? Здається так. Олівія намацує склянку холодного чаю. Марі терпляче вкладає його їй в руку. Очевидно, вона відмовилася від думки нарешті доправити Олівію до підйомника, щоб вкласти спати на горі. Жінка захоплена швидко і чітко веде розповідь. Гей з геїв. Десять років тому ставлення до меншин було дещо менш толерантним, але більшість членів факультету, включаючи принаймні двох, які зараз не приховують орієнтації, сприймали його таким, яким він є. У білих туфлях, яскравих жовтих сорочках і береті. Він подобався нам, як гостра пародія на Оскара Уайлда. То була броня, котра захищала його доброту. Хорхе був дуже доброю людиною. Але принаймні одна людина на факультеті його геть не любила, навіть ненавиділа. Думаю, якби завідувачкою катедри була вона, а не Розалін Буркхарт, то знайшла б спосіб вигнати його на вулицю. Емілі Гарріхс? Олівія посміхається кислою, дуже не схожою на звичайну посмішкою. власною персоною. Не думаю, що вона взагалі колись переймалася долею людини, яка не народилася білою. І це виступило чи не головною причиною того, що я вирішила відібрати тебе в неї, хоча я і старша за самого Господа Бога, і точно знаю, що їй не подобаються ті, кому, за словами Емілі, мокасини трохи великуваті». Допоможи мені встати, Марі. Здається, я знову пукну. Слава Богу, в моєму віці це майже не пахне. Марі допомагає їй підвестися. Олівія має тростини, але Барбара не впевнена, що після довгого сидіння поетеса зможе ходити без допомоги Марі. Подумай про есей, Барбаро. Сподіваюся, ти станеш однією з п'яти щасливців, яких попросять його написати. Я вберуся у плаття розумниці. Так іноді приказує її подруга Голлі. На півдорозі до Сходів Олівія зупиняється і оглядається. Її очі вже не люті. Вона повернулася в минуле, що все частіше трапляється цієї весни. Я згадала засідання факультету, коли обговорювалося майбутнє поетичної майстерні, і Хорхе висловився, дуже красномовно, за її збереження. Я пам'ятаю це так, ніби все було вчора. Як Емілі посміхалася і кивала, коли він говорив. Ніби схвально, але очі не посміхалися. Вона хотіла добитися свого. Вона дуже вперта. Марі, ти пам'ятаєш минулорічну різдвяну вечірку? Марі закочує очі. Як можна забути? А що за вечірка? – запитує Барбара. Олівія, – починає Марі. Тихіше, жінко, це забере лише хвилину, та історія варта уваги. Щорічно, за кілька днів до Різдва, Гарріси влаштовують вечірку. Традиція така, з тих часів, коли Бог ще був маленьким. Минулого року, коли шалено розповсюдився ковід, коледж закрили, і, здавалося, непохитну традицію буде порушено. Але хіба Емілі Гарріс дозволила б цьому статися? Ні, каже Барбара. Ти правильно здогадуєшся. Вони влаштували зум-вечірку, на яку ми з Марі вирішили не приходити. Але зуму для Емілі виявилося недостатньо. Вона найняла юрбу молодих людей, одягнутих у вбогі костюми Санти, щоб вони рознесли кошики зі смаколиками-тусовщикам, які залишалися в кампусі. Ми теж отримали кошик, хоча й вирішили не збільшувати зум аудиторію. Правда, Марі? Там було пиво і печиво, здається. Так, а доправила кошик мила блондинка. Тепер, заради бога. Слухаюся, бос, слухаюся. За допомогою Марі, стара поетеса повільно просувається до сходів, де сідає у крісельний підйомник. На тих зборах, присвячених майбутньому поетичної майстерні, коли хвилину чи дві, здавалося, ніби хорхе схилив постійних членів до рішення, Ем безперервно всміхалася, але в очах. Олівія криво всміхається. Стілець починає підніматися. В очах читалася жага вбивства.